«Робота, робота», на другому «Наука, наука, наука», на третьому «Спогади». Швидкі обійми у кімнаті нічного чергового лікаря з довгоногими сестричками він уже давно сприймав лише як засіб заспокоєння плоті і відведення підозр у неправильній сексуальній орієнтації. Найбільше. Гена йому з цим не надокучала, мала власне життя, може, і не одне, і подвійна мораль стосунків на людях. Закохана пара вдома спокійне співжиття в окремих кімнатах не створювала ні її, ні йому додаткових проблем. Генрієта легко розлучилася з практичною медициною. Ще в інституті намагалася поменше зазирати до операційної, вигляд ран, опіків, взагалі хворих людей дратував її, вражав естетичні почуття, як вона сама говорила, тому нова робота з медициною, правда, щільно пов'язана, рекламний відділ у фармацевтичній компанії одразу захопила». Дала можливість реалізувати невикористані досі творчі можливості Гена тихенько бавилася віршами Не просто багато, а дуже-дуже багато читала Мала чудове чуття слова З трьох мов, якими вона володіла Найважче було спілкуватися українською Орест принципово вдома іншими не розмовляв Англійську і російську не розрізняла. Думала обома і легко переходила з однієї на іншу. Її реклама завжди мала прекрасну художню форму, втілювала тонке почуття гумору, і ніхто не міг закинути безглуздя з місту, чим грішили інші. Тому фірма високо цінувала такого працівника, добре їй платила і зовсім забула, що прізвище «Місіс» якесь таке довге і не зовсім англійське. Та понад усіх інших цінував на пересічні здібності працівниці начальник Роберт. Він же Боб, він же Боббі. Лише він один знав, якими ще рідкісними талантами володіє сторонка жінка із цілком англійським іменем і трохи дивним прізвищем. Проте ці таланти були не для реклами, до фармацевтичної промисловості вони жодного стосунку не мали. Орест сприймав це життя з максимальним зневажанням від побутових проблем, мінімумом спілкування, чудовими умовами для праці, як дарунок долі для того, що вважав основною справою життя, медицини, хірургії взагалі і кардіохірургії, зокрема. Для цього варто було їхати до Лондона. Варто працювати по сто годин на тиждень, цілковито занурившись у ритм роботи лікарні, насичений аж до виснажливості, жорстокий до персоналу, м'який до пацієнтів, шалений навіть порівняно з Замосовським інститутом. Ще трохи, і стажування буде позаду. Далі спеціалізація з кардіохірургії, робота в клініці, куди його безперечно візьмуть, судячи з відгуків провідних хірургів, з якими доводилося стояти за одним операційним столом. Далі. А так далі й буде. Тренажер, душ, кава у порожній кухні, тости з магазинним джемом. Робота, робота, робота, комп'ютер, дисертація, вечірній чорний костюм, який він ненавидів, та етикет не дозволяв приходити на прийом у сірому чи білому, посмішки знайомих і незнайомих леді, оголені плечі на зморшкуватих чи надмірно тягнутих після пластичних операцій шиях,